Побачити невидиме. Історія винаходу дивовижного приладу, за допомогою якого люди осягнули чимало таємниць живої та неживої матерії, досить заплутана. Вважається, що у 1590 році голландський майстер окулярів Ганс Янсен і його син Захарій, вивчаючи властивості збільшуваних скелець, зібрали перший мікроскоп. Іншим претендентом на звання винахідника мікроскопа був Галілео Галілей, який представив свій прилад публіці у 1609 році. Назва цього приладу походить від грецьких слів мікро, малий і скопео. Дивлюся, найпростіший мікроскоп складався з однієї або двох лінз об'єктива й окуляра. З їхньою допомогою можна було побачити дуже маленькі об'єкти, які не побачиш неозброєним оком. Однак справжнє відкриття можливостей і значення мікроскопа для науки у 17 столітті здійснив голландський учений-самоук Антоні Ван Левенгук. Захопившись з молоду шліфуванням збільшуваних скелець, він створив такі лінзи, які збільшували предмети у 300 разів. У свій мікроскоп Левенгуку вдалося розгледіти крихітні організми – мікроби. У ті часи люди ще не знали, що саме вони спричиняють заразні хвороби. До того ж, вчений побачив дрібні судини – капіляри, по яких кров надходить усі куточки нашого організму. Завдяки роботам Левенгука з'явилась нова наука, яку назвали мікробіологією. Відкриття Левенгука стали справжньою сенсацією. У його рідне містечко Дельфт звідусіль почали стікатися цікаві – щоб подивитися на дивних маленьких істот. Знаменитий англійський письменник Джонатан Свіфт, відвідавши Левенгука, написав знамениті мандри Леміоля Гулівера, де його герой потрапив у країну ліліпутів. У 1931 році на зміну оптичному прийшов електронний мікроскоп. Завдяки такому мікроскопу можна побачити об'єкти в тисячу разів менше за ті, що їх видно у звичайний оптичний. Так, ученим вдалося побачити атоми, дрібнесенькі часточки, з яких складається геть усе.